Nire un arroita mar, gauze gaur gerren alapurtarene biltzara ospatu da ederkirota jauregiko parke esoragarrian, egitaraua beratxa eta ainitza izan da egun guzian zehar, bela Pesta giro bero-beroan, Bertran Lapurdikoaren begirada zorrotzaren pean da edizio horrek ere, Antzerki eman aldi bat estrenatu du, ziklo baten bukaera eraginez, alanola karro ibil aldi tradizionalarena, ustaritzeko kariketatik ibiltzen zena. Lapurdiko pertsonai historikoen abenturak segitu alizanditugu Antzerki antzerkiortan Bertran Lapurdikoa bizkondea, sipolitz eskutari bufoia, garataneia bertsolariak eta beste, Sativa tenen su tiacco pozazione da sueguo, Suri hicalenk Bertran Lapordicoa. Ser no so si polish. Ka ka ka ka ka ka aurten. Aurten ez da ka ere. ka ka ka ka ka Berriki mintzatua naiz, lapurtare milzareko antolatzaileekin. Eranautate, iziari nekez biltzen dituztela karroak, eta biltzen dituzten bakarrakele, aski kakin analiziz biltzen dituztela. Horrek, badua razoin bat, ene guztuko. Mobilizazi horik ez dela errandi date, bainan, zipoliz, ez da, Eztak rabe, kagurik ezpada ere mundua ez da hitzulikatzetik geldituko, eh? Uh, Bailan, zer ergan nahi du horrek Bertran. Laportarek la ez dutela gehiago arrazorik? Ez dutela gehiago arrengurarik? Eta den ahuntzaru ala Lapordin? Eta auskal egian? Ah, sipoliz! Unago galdera hun batzu, zure sozokerietarik Haldatuko du pixka bat. Lapurtarek ez dutela arrangurarik beraz. Ha, ez dakit hori. Batzuke ez menturaz, posible da. Alta bada arranguratzeko ha, ene guztuko. Mobilizazio eskazia hori bera, aski da, arranguratzeko. Lapurtar maiteak zerbait behar du edakin. Haurten go, lapurtaren biltzara, ez da kasik egin. Près ski, mobilisation eskasia horrengatik. La custodia Bertrand. Quel dit sur le kayak <tarek> la Come on! I'm not a kid, I'm not a kid. I'm not a kid, I'm not a kid. I'm not a kid, Open your eyes, my friend. It's a year ago, I'm not a kid. It's a year The world is The Basque Country is a kid. Modernity is a kid. Non mais est-ce que vous attendez à vous tas bin tsitela Bertra et Cipolish tu, Has bin c'est d'avoir libert's tout tout y comprendissent Niceres Cipolish has bin c'est laitare ore Et ça la pourtarmaitea Et les contrats qu'ils chou sillait là idou lidou Bon est tout ragaiten bétille de na un chait tenu tout Zerrera nahi duzorekin txusen? Euskaldunak beti protestatzen ari gira. Edo zoin gauzaren kontra. Ez dakiku bertzerik egiten. Cool baby, relax! Ez du ba jo beti kesu izaitea. Nik adibidez, uda alaxai pasatu dut angletz beacheko huainekin uh, jostetan? Surf, bodyboard, powder, kainzurf, windsurf... Hori da geroa? Kuk goshoan bizina idugu, hein? Onze beach arachaletan eta piñakola dak drinkatzen eguzkia ez zatean laguna kecho lan. Non, me... La pesta bat da, Bertrand. Me diendean, me, me arrund foutitzen da egun hortaz. Ez ez ez ez ez. Geroa da glise guna. Wow, yeah! Angeloa horrek arasundu, Bertrand! Nikaren nahi nuke kaitzor fregiten ikasi. Gaitzor so -si, ziboriz, kaitzor! Putzu batean ere hito zina si izkezon! Baina! Eta buntza zuan pentsa! Baina! Baina! Ixiltzitean geluak brilili, xurfalari tapetazikina! Uh. Geroa! Elda glitz egunan! Geroa da! Kabalka da! Egunan apurtar maitea, nor zira azun, eta zira? Mi! Makeatik eluniz! Eta gu, Bertran, lapurriko, ekitaldi, kulturarik ikarragarriena antolatu dugu! Makeako kabalkada! Eta lekorneko kabalkada! Ridikulotzi dugu! Kabalkadetako historian izan den kabalkadarik edegena izan da! Makeako kabalkada! Sehuniz, zuek, ustaitzen, ez zidezea, ere ez da kapable kabalkada baten egiten! Ba? Artzarorekin espantukaitzeko, hori bai, eh? Hala, noiz izan da kabalkada bat usteitzen, eh? Noiz? Luzerrak, ziste! Luzerrak, usteitzen! Noiz izan da kabalkada bat usteitzen, hor pausatzen zu gaderagun bat, baina bo. Suen eganak, arreta ondizen zunitu tostioen egan dutan bezala. Suen artian, ez da lehiaketarik, ez da Zuen indarrak ez dituzue bata bertzearen kontra baliatu behar edo gaztatu behar. Gauzageago ba nituzke erraiteko bainan, garat eta garat nahi nituzkeun atur biltzea. Zuen inditziak jakina nituzke, hain berze personalitzen zauzki gu, hain ziuntarat eta. Makea sara eta baiona Erra beti aien bazka izan gaztetxe, izan kultura edota izan se aska. Elkarren aurka dabiltza beti batak beste ari zasta. Euskaldun gutxit, euskaldun oiek, beti pataskaz, pataskaz. Euskaldun gutxit, euskaldun oiek, beti pataskaz, pataskaz. Ahaz oinduzu pataskak, Hemen bazen ikusteko se anitzak diren hemen mugimenduz lepo sedoaindugun kritikatuta besten kontralloa iteko ta sesku gutie elkartu eta zerbaiten antolatzeko Taz eskugu guti elkartu eta zerbaiten antolatzeko. En elapurtar maiteak, baitut gauza zonbait eraiteko oraino. Zuetariko batzu urbilduz izte henekin mintzatzeko. Konteniz jakitea bakotsak zuen herria, bizi arazten duzuela. Egia da lapurdiin, ez dira ekitaldi kulturaleskasiarik. Zegiola, bainan, elgarri laguntza emanez, bata bertzearen herira joanez. Bainan, partikulaski, jende gaztea, ahalbezein bat implikatuz, hortan baita geroa. Gazteak hegiaren alde lanean ikusi nahi ditut, eta ez, Pokemon izin! Baina nesila horiek, hene arrangura bakarrak. Frantzes horiek, oraino hariz auskigu, ukaldi bat zuen emaiten. Hori, ne hor baino beki badakite, labeko militanteek! A, a, a, la CGT! A, a, a, la CGT! A, a, a, la CGT! CGT. Kesko zeklat! Hala, ZGT! ZGT. Horrekin, berarekin, baginunke, kexatzeko ahrazoin ikaski. Baina, ez baita hori, maleruzki, beritsar bakarra. Berriki jakinadut, euskal preso batzu, goz egre ban direla. Ah! Gaurko egunean, olakoak zuten direla horaino. Ez du zine zen al. Eunka, eunka, preso bat direla horaino, Eta batzu eri gainera. Bi mila eta amazeian girela entzundu tostion. Gauzak aldatu direla. To hasteko halde hortarik ez da deus aldatu. Bakar batzu ateratzen tuzte noiztenka. Eta fungsean ongietori eta txalo bero bat David Joseba Egoitz Lorenza eta atera diren. Beste gousiak, ongi eto rigune parteti, txalo benovat!